6. Чигрин Чігрини, чігрини, все на світі гине. Із пекотним серпнем року від створення Адама 7184-го, а від Плоцького пришестя у світ Господа 1676-го закінчилась руїна. Від пошматованого власною славою і ворожими нашестями святого міста чигрина Нині обкладеного п'ятнадцятитисячним московським військом та трьома вибережними полками, нарешті, схиливши горду вию, вирушив до ворожого обозу нещасливий гетьман Петро Дорошенко із своєю старшиною. Чигиринські стіни, що обкурювали дими від московських бомб, і вровах тліли трупи після останнього приступу. А вже дорошенківські вірні сердюки серденята похмуро стежили через бійниці, як повільно виїздить ясноповажна старшина на чолі з гетьманом до ворожого табору. Здаватись. Минули ті часи, коли Самдорож вперто сидів під час минулої облоги із пістолем на діжці з порохом, воліючи піднестися нараз до неба, ніж складати зброю перед своїми найлютішими ворогами – Іваном Самойловичем Поповичем та Москвою. Щось зламалося у душі гетьмана. Коли зламалось? Хто знає? Може, коли страчували без жалю його серединята уманську бунтівливу старшину, а може, коли благав свого сюзерена, султана Турецького, випустити на волю поневолених міщан зруйнованого кам'янця? А може, коли бачив, як вертаються його правобережники, немов ногайці з лівого берега, тягнучи ясир за собою? або був ту прокляту хвилину, коли залишив на затятого демка грішного, щойно приєднаний із такою кров'ю лівий берег та кинувся гамувати родинні чвари свої? Хто зна? Тільки, відчуваючи загибель справи своєї, передав гетьманські клейноди війську. Військо гетьману Хмельницькому клейноди дало. Тепер клейноди до справжніх господарів повернулись. І це було останнє, що зміг зробити для мрії своєї гетьман Петро Дорошенко. Але їхав тепер гетьман на поклін до затятих ворогів своїх. Вірніше, вже не сам гетьман, а лише тінь від колишнього незламного володаря обох берегів козацько-малоросійської вітчизни. І невідомо, що більше пекло гетьманову душу, чи то сором від самої думки здаватись чи насуплені погляди сердюків. А сердюки непривітно застигли на облуплених стінах під спекотним серпневим сонцем. А стіни вже безліч облуг витримали, а кожен сердюк гусарської хоругви вартий. Виведена, спусти в останню лаву, зелімо кров'ю рови Чигиринські. Але що зламалося в душі славного гетьмана Петра Дорошенка? Старий канонір довго стовбичив замислено з запаленим гнотом, Надмідною мортирою, споглядаючи, як розвертається старшина перед роз'їздом московських дітей боярських і лівобережників Барабашів. А коли кинув булавуд під ноги стрілецькому полковнику Гетьман Дорошенко, похилив сиву голову канонір, гнотом ніяково повів і на гніт плюнув. А потім довго дивився на блискучий ствол мортири, із якою пройшов довгий шлях, розпочатий на жовтих водах. Позаду гетьмана. Дорошенка, джура його відданий, запорожець як і в горлач. Молодий, але справу свою знає. Тільки мовчазний занадто. Може, через те й прозвали його братчики, не дуже смиренним ім'ям, Басурмак. Знає Дорошенко, нехай тільки косим оком хто кине на нього. Миттєво ляжуть залізні пальці на горлові чай духа, і холодне лезе дихне пекельно, і запитально повернуться холодні очі до гетьмана. Не одну таємну справу виконав горлач, та тільки так добре, що і сам гетьман із неприємним почуттям зустрічає відкритий погляд джури свого вірного. Але зараз інші тяжкі думи обсіли гетьманову голову. Яків позаду конем править, скоса на лівобережників комонних поглядає, московських недоламків. Безупину 20 років козацьку українську кров лють. Самому Якову 4 роки було, як розпалось козацьке братерство, стиснути за рукою хмеля. І вже виросло в Україні нове покоління, яке звикло лити братську кров, наче воду. Їде Яків обабіч полковників, які колись саму Польщу здобували. Сам Дорошенко, хоча широкі плечі свої, як завжди, поставно тримає, але вже не відчуває Яків, тої заповзятої сили гетьманської, за яку колись полки яро у вогонь кидались. А от вже попереду роз'їхалися діти боярські у бляшаних тевіляях. А за ними стрілецькі сотники замахали шестоперами і бородаті стрільці у червоних каптанах, незграбно брязкаючи бердишами, у шеренгу шикуватись почали. Більш молоді витягували шиї, дивлячись на свого лютого ворога, клятого дороша. Старі набормосено позирали на поїзд гетьманський. Здавалося за ними всіма, старими й молодими, над усім військом московським моторошновіє єдина думка і єдине слово – конотоп. За ширенгами далі Рівно тріпочуть повітру прапори комунних полків Івана Самойловича, московські недоламки. Перемогли, нарешті, недоляшків, козаки на баских конях, сухові значками на списах грає найкращі сотні відібрав гетьман Іван Самойлович, аби перед ненависним гетьманом суперником похвалитись своєю силою. Сидять вправно, весело блимають очима. Що, чигиринці, зварили чорта в ринці. Дивиться, яків на них, нема лютішої ненависті, як між рідними братами. Ось і сам Гетьман Іван Самойлович, на коні перед золотим шатром – царський дарунок. Біля Гетьмана – чорний геній України, боярин Ромадановський, майстер хитромудрих задумів і творець кривавих колотнеч по обох берегах Дніпра. Гетьман Петрова найзаклятіших своїх ворогів побачив і, мимоволі, рука повіддя трохи притримала. Обличчя широке посіріло. Добре зрозумів Гетьман думки свого ненависного суперника-переможця. Відчув, як щепив пальці навколо булави клятий попович. Ще мить блисне булава й гупне зал по Дорошенко й старшині його, а далі понесуться лавою компанійці звично дорубувати в капусту недоляшків з правого берега. І тоді все довгоочікуваний спокій. І булава єдина по обох берегах Дніпра. Старшина Дорошенка підібралася і ще більше у сідлах виструнчилась смерті, очікуючи. Як і в на Дорошенко оком кинув, Зараз, як бувало, заб'єв, жила гетьманових сила, і кинуться вони із шаблями на смерть, на козацьку смерть. Тільки мудрий боярин, князь Григорій Ромодановський, м'яко і христолюбиво Самойловича за плече торкнув. Хіба ж я, люб'язний Іване, сам палко не бажаю цих зрадників його царської світлості на люті тортури та пекельну кару віддати? Хіба не мені знати, скільки голів православного воїнства ці бунтівливі чигиринці посікли? Хіба не бачив я долини трупами московськими всіяними? Хіба не ми із тобою пожежу малоросійську разом кров'ю заливали? Хіба не я тяжкими трудами стільки років твою химерну малоросію до царської милості привертаю? Тільки не дождеться, гордий Петрушка, Дорош від нас такої милості, мучеником на той світ податись. Цар-батюшка, прозваний недаремно тішайшим, по-різному зраду викорінювати може. І зникла, запекла лють у гнівних очах гетьмана. І відпустив булаву Самойлович і торкнув коня острогами. І заграли переможно сурми і заторохтіли переможно барабани. А два гетьмани виїхали на зустріч один одному. І окрім них двох, тільки як і Горлач зрозумів, що мовчки один одному повідали або могли повідати. Зламав ти мене, Іване Самойловичу, разом із Москвою, і справу хмеля зламали. Хіба ж, Петре, то справа хмеля була на козацько-малоросійську вітчизну нашу Турчина навести? Москва при ньому теж тут багато волі не мала. Не може наш край нікому не підкорятись, Петре. Воля занадто сильно груди рве нашим краянам. Я правдиву силу обрав. Скільки б без неї ще смута нашу країну терзала. Моя гетьманщина квітне, а твій берег спустошений. Переміг ти, Іване. Не мов усмішку у твоїх словах чую, Петре. Вірно Москві служиш. Ну як димком грішний. Той за діло у Сибір пішов. Зачекай. У Москву за Гетьманом Яків Горлач не поїхав. Колишній Джура Гетьманський у своєму житті завжди шукав силу, і вона відшукала його. А з пекотним серпнем, року від створення Адама 7184-го, а від пришестя у світ Господа 1676-го закінчилася руїна. А може тільки почалася?